Там, де стежка збігає з пагорба, вперше дозволила губами торкнутися личка. А он під тією вербою, її очі стали м'які та лагідні. У куточках з'явилися маленькі сльозинки, і вона їх не витирала. Так і дивилася на нього крізь ті сльози радості. Не мчав тепер орлик стежкою. Не поспішав вершник. Він Прислухався, як рипить сніг під копитами. Мелодія, наче з розбитої скрипочки, дратувала. За пагорбом показалася Мотронівка. Білозерська вітала Віктора як зятя, інколи передавала вітання від Люби. Поет повіряв любеній матері свої страждання і думи, а в цій хаті все нагадувало любов. Він сідав на тих лавках, на яких колись сиділа вона, пив з тих кухлів, з яких колись пила вона, витрав руки рушником нею вишитим, Та тут навіть повітря те, яким вона дихала. І це заспокоювало Віктора. «Приїзди, Вікторе, через кілька днів», запросила Білозерська, коли він почав збиратися додому. «Має приїхати Василь з товаришем». «А з ким саме?» – поцікавився. «Може, знову з Кулішем?» «Мабуть, з ним». «Письменник, поважна особа». «Приїду». Я жалкував, що в перший його приїзд не довелося познайомитися. «Дякую за хліб сіль. Бувайте». Замить кінський тупіт долину з надвору. Вони вже давно знали один про одного. Куліш ходив по селах записувати етнографічні матеріали і скрізь чув вірші Забіли. Де відкобзарів, де читав у списках, одні супроводжувалися розповідями про кохання автора, інші видавалися за народні. ж читав у «Альманасі київлянін» 1840 року оповідання Куліша про те, від чого в містечку Воронежі висох пещевців стат та про те, що сталося з козаком Бурдюгом на Зеленій неділі. Потім разом надрукувалися в Гребінчині Ластовці. А ще Забіла чув про роман Куліша Михайло Чернишенко або Малоросія 80 років тому та читав розділ із роману «Чорна рада» у журналі «Современнік». Про другий приїзд куліша до Мотронівки Ганна Барвінок писала Спогад неопублікований. 24 грудня 1845 року. КУТЯ Хутір Мотронівка Мороз скрипить під ногами, зорі грають на блакитному прозористому небі, чекання дорогих гостей і неймовірне збудження до життя. Тільки чутно в дівочій. двері стук, хляб, риб, бігає котра покоївка, виглядає, руки тре, мороз, холодно, ждуть гостей. На столі стоять дві свічі, ламп ще тоді не було, і п'ять прибурів, налагоджено до вечері, щедрого вечора. Жде сина з Києва, Василя, да ще з товаришем. Кулішем, то як там мати мотається, як метеор літає по хатах, і мига, а усе в дівочу забіга, або до вікна стрімглав, замурованого морозом приглядається. Нема ще нікого. Походить у круг стола, подивиться. нетерпляче ж, ж десь Києва гостей своїх. «Федоско!» – кличе покоївку. «Федоско!» Чи спокуття кутю вже зняли? Дай лишній прибор. Ну, принеси, Боже, ще якого дорогого гостя з дороги на сю вечерю. Кажуть люди, що сим принаджують подорожніх. З матір'ю і дві дочки нетерпляче чекають брата. І літератора Куліша. Якось, мов, і страхаються його, бо ще з письменником все тільки друге побачення. А літом, їздячи по губерніях з етнографічним дослідом, Куліш і до них на дві години заскочив познайомитись і зробив на них нове враження. У хуторах тоді ще таких гостей не поводилось. Якби можна, то поховались би та у й дивились залюбки сі баришні на його, і цікавляться, і жахаються. Тоді, у ті давні часи, вони були боязкі, соромливі, ходили тихенько. От підходять вони і собі, в вікно доглядаються, хукають, дошкрябують на морозі. Увійшли наші ждані гості, поздоровкалися з панею і підійшли до панночок.